У волі в колективі госпіталю мене почали вважати своїм Ходив я вже непогано, але кожна зміна погоди клала мене в ліжко Рана ніби й заросла, проте лишився свищ, із якого часу-часу разом із гноєм виходили дрібні кісточки Медики називали їх секвестрами, а мене вважали хворим на остеоміеліт Хірург двічі довбав мені до отом кістку, аби спіймати інфекцію, котра не дозволяла рані закритися Та це були марні спроби так я й житиму потім із марливою латкою на спині цілих 17 років. Як я позбувся остеоміеліту, що руйнував мої кістки і погрожував звершити похмуре пророцтво лікарів, розповім на своєму місці. Молодість, непоганий фізичний гард, а також пристойне харчування, хоч і не вилікували мене від кісткової інфекції, та все ж дозволили забути про неї. Мені йшов 22 рік». Я мав майже цілковиту свободу. Отож, поволі почав відходити від солдатчини і призвичаюватись до життя, що, незважаючи на війну, мало принади, про які я раніше і не здогадувався. Я й досі ще не цілував жодної дівчини. Своїною ми лише шепталися в темряві коридорів та бомбосховищ. До поцілунків у нас не доходило. Одного разу я зазирнув до гуртожитку, де жили мої землячки-медсестри. Власне, я вже знав, чого тут шукаю. Мене привабила красуня з клінічної лабораторії, яку звали Іриною. І де-то було щастя розмовляти рідною мовою і слухати рідних пісень. Ірина мала не гучний, але дуже милий і добре поставлений голос. По її пісні та неабияка врода все і вирішила. Армія не сприяла моєму духовному розвитку, читав я дуже мало. Для книги не лишалося ні сил, ні часу. Я сприймав тяжке солдатське ремесло з тією щирістю, з якою взагалі ставився до життя. Військова муштра відтіснила поетичне слово, звольгаризувала почуття, приземлила мрії. Я дістав чимале офіцерське звання, і це мене тішило. Майбутнє почало уявлятися на армійській політроботі. Певна обмеженість Ірини мені впала в око, але в той час не здавалася вадою. Я помічав, як заздрили мені ходячі поранені, коли я проходив повз них з Іриною. В акуратно підігнаній гімнастерці, на якій було по кубику в петлицях, що відповідало відзнаці молодшого лейтенанта медичної служби, вона й справді була надзвичайно гарна. Лишилося фото з кінешемського літа, коли ми вирішили побратися. Я відчув, що Ірина буде доброю офіцерською дружиною. В цьому я, звичайно, не помилився. Та я помилився в тому, що надовго залишуся офіцером. Влітку 42-го року мою рану нібито затягнуло, свищ не відкривався. Лікарі, порадившись, виписали мене до Московського інституту лікувальної фізкультури. Це була дуже затишна установа, що більше скидалася на санаторій, аніж на лікувальний заклад. Мені накладали на поперек ганчірку з гарячим парафіном, а через півгодини знімали його і починалися фізичні вправи, які повинні були відновити рухливість у попереку. Пригадую, допитувався у літньої лікарки, скажіть, чи зможу я повернутися в кінноту? А чому ж ні? Зможете, відповідала вона, але по її очах я бачив, що вона каже неправду. Мій кавполк був зовсім недалеко і мене потягнуло до кристала, та я розумів, що в сідло більше ніколи не сяду. Десь за місяць, коли вже почало здаватися, що рухливість у попереку відновлюється, моя рана несподівано набрякла, і гноєвий потік виніс невеличкий уламок кістки. Стало ясно, що інтенсивні фізичні вправи мені протипоказані. Мене виписали в резерв політичного управління. Саме тоді я й поїхав до кінечми з наміром одружитися. Я дивлюся сьогодні крізь майже півстолітнє нашарування пам'яті на перші шлюбні дні. Зіркутою помічаю, сама кінешма, береги, що висучать над Волгою, і Волга, що тут доволі широко розляглася, залишили в моїй душі куди більше поезії, аніж перші шлюбні дні, які тепер чомусь здаються мені сірими і буденними. Мабуть, винними в цьому були обставини. Надто непривітною була кімната, в якій нам довелося почати шлюбне життя. Сірі стіни з дерев'яних колод, проконопачених клоччям, та незлічені зграї блошиць запам'яталися міцніше, ніж радість пізнання таємниць, що досі були для нас під забороною. Цілком можливо, що мій сучасний погляд на шлюбні радощі, що лишилися запеленою далекої минувщини, не об'єктивний. Мої почуття деформовані пізнішими сварками, яких було аж занадто багато. Та, мабуть, істина полягає в тому, що від самого початку не виникла єдність душ, без якої шлюбне життя втрачає будь-який сенс.